Üdvözlök mindenkit, a 01 Podcast 51. adása van vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple podcasten és az összes létező podcast hallgató platformon. Tudok nekünk e a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakoztatok a Discord serverünk is. A mai adásban a kezdeményezésről és a skill asztánlatról fogunk beszélni, és hát itt van a szokásos csapat, Mark. Sziasztok. Söci, És a métej. Érdeménycskó vagyok, sziasztok. Egész jól lement. Amúgy. Ügyes volt, elősére. Azta, azt Na, ö, kezdjük szerintem a kezdeményezéssel. Szerintetek mire szolgál a kezdeményezés? Ö, kell -e szerintetek, vagy szükségesnek találjátok? Hasznosnak-e találjátok? Mi, mi, mire szolgál a kezdeményezés? Kezdeményező dobás. Ke, mi, mi a faszom az a kezdeményezés? Mi a faszhoz az a kezdeményezés? Ki találta ki? Biztos valami shittes volt. Valaki, aki, aki nem, szeret, nem szeret, hogy egyszerre történet dolgok. Hmm. Igazából kevés dobás volt a D&D 2.0-ban, és ezért kitalálták, hogy legyen több dobás, kelljen többet dobni, ezért hmm. kitalálták, hogy legyen kezeményezés levezetű dolog. Szerintem a... úgy történt, hogy ne, ne bekiabálás alapon működjön, mint addig, hmm. mert, viták, mert viták, és test is lett belőle. Tehát akkor az elején nem is volt kezdeményező érték, hanem csak dobtak egyet, és aki legnagyobb ott dobott, az kezdett? Ez a kezeményhez is a leghangosabb volt A ez is Már ez is kezdeményezés. is Tudod jövök nem Te jössz mondjad akkor, mondjad Nem Dobjuk ki Na várjál. Kezdeménye Azért van a robot hogy van? Perrol Perrol Ja igen Dobjuk a chatbe Arra nem lehet És várja mit dobunk? D100? Hát várja miért Milyen rendszer szerint játszunk? Discord meg van is van, ugye? Nem, most a, a, a, a, a, a k 10 van. van. Ja. Mindegy. Mindegy. Ö, szóval mire szolgál a kezdeményezés? Attól, hogy ne legyen verekedés, meg ne legyen orribálás, ha, meg hasonló? Ja, a, gyerünk, köcsögök! Valami velem És akkor a társas játékokban mondjuk ez úgy megy, hogy megyünk körbe az asztal körül, de gondolták a szerepjáték a kitalálói, hogy milyen jó lenne, hogyha ez attól függene, Kimegni? Ilyen? Kimegni erre? Ügyes? Vagy gyors? Hm. Ebben meg most, ugye mondod most, most egy kezdeményezést, mi az isteníteljem, már dobtunk? Tábi, na. Én tízed dobtam. Véli dobtam. Nem, nem, miért itt keljük az ég, nem viszünk el neked. hova kell dobni pasnak akkor? Hát. Ezéb mi van pasom? Általánosban. Ezt tényleg ezt hallgatni, majd az utólag szokott én. Ez szörnyű lesz. <gül> ez nem is azban, hogy hova kell ezt izézni? Általános, általánosban dobtuk. Per-er, per-roll egy, egy, egy t10. A tábornokba. Na, rihet ezt meg ki kell vágni? Sököt. Nem fogom kivágni, Na. ez így, így sikerül. Én mitteit el, engedem, átadom neki a körömmet, és utána így feltételesen folytatom majd, mit ebbe befélyesz. Na neki nagyobb az ügyesség, akkor jön először, ugye? Nem, ez is a kezdeményezés ilyenkor faszmérőtalapján dővel. Akkor stopp. Akkor így is eljen Akkor kivaradok a körbölt. Ja a negatív is, izé, negatív érték. Mert abszolút értéket nem nézünk, nem? Na, na. na jó, van ke Na, Szóval mire szókál a kezdeményezés? Figyelted el, Ja, értem, értem. És akkor szerintetek kell a kezdeményezés? Érdeké. Amúgy nem, a, a lényeg az, hogy egyszerűen csak egy technikai dolog, hogy eldöntsük, anélkül, hogy vita legyen, hogy ki jön, és hogy a játéktéren belül a többi karakter is mikor érkezik, mikor kezdi a cselekedeteit. Uh -huh. Nagyjából ennyi. ennyi a kezdeményezés, ez lenne az alapja. Az, hogy ki, hogy oldja meg, nem, az a másik kérdés. De úgy meg nem. Feltétlenül elengedhetetlen része, amúgy. szerintem. Uh -huh. Szerintem egyáltalán nem elengedhetetlen. Szerintem nagyon könnyen elengedhető. Mi? Elengedhető. Szerintem nagyon Elenged... fontos része egyébként. A, dobjuk ki kockával, hogy mekkora a kezdeményezés, ért... kezdeményezés érték elengedhetetlensége. Na, na, hagyj, na hagyjál már. Adjába. Szerintem végül is fontos egyébként. Szerintem bőven lehet olyan karaktert csinálni, aminek kurva ez kezde... a lényeg, hogy nagy a kezdeményezés, és mindig ő kezd nagyjából, szóval, mert hogy szerintem tök jó karaktert is lehet ebből csinálni, hogy... hogy... Hát csinálj egy ilyen karaktert is, és akkor téged a határozottság, mint a példányát, akkor így, így megnéznék, hogy harc elején, ö... és ott ez, és akkor így tépózba így... És jó, várjuk. De most képzel, annyi, annyi lesz az, az a, a kezdeményezésem, hogy 15-ször jövök egy körben, amíg leketegek. Várj, ez, ez már ez már szabálytól függ. Tehát, igen, igen, már igen, edvenc, tudom, edvenc, tudom. Edvenc, majd ez a második kérdés lesz. De amúgy tényleg, na mindegy, ezt majd akkor elővesszük, de attól függetlenül jó ötlet, nem feltétlenül kell, amúgy szerintem igen, nem feltétlenül kell meg vannak-e rendszerek, ahol hogyha rá, ráfekszel a karaktereddel, még akkor sem nem nagyon jó eséllyel fogsz te kezdeni szóval igazából majdnem, hogy fölösleges vagy, tehát hogy foglalkozni, mert mondjuk megnézzük a Dungeons and Dragons ahol a D20-szal és mondjuk valami képességet elad rá négyet vagy ötöt Nyilván segít, de azért simán, simán jöhet így is utoljára. Azért nem annyira nagyon ritka eset lesz az sem, és akkor jól rágyúrtál, és nem érted el semmit nagyjából. Persze ez mondjuk bármi másra is igaz lehet, csak hogy annyit meg általában nem ad olyan rendszereknél, ahol a, ahol a körökre osztottság az annyiban nyilvánul meg. Vagy hát a kezdeményezés annyiban nyilvánul meg, hogy hanyadikként jössz, nem pedig azt hogy mondjuk esetleg hányszor jössz. Uh -huh. ne. Mert amúgy meg... De épp ez aztán abban a rendszerben, ahol nem tudsz többet cselekedni, csak azért, meg gyorsabb vagy. Közben nagyjából mindegy, amíg az npc k előtt, vagy amíg PC játékosok között és npc k között, viszont már, már lehet problémás a kezdeményezés. Érted? Egyébként is lehet egy problémás, nem szóval még pc k között is, hogyha van valami terv, vagy nem is tudom, valami jelenlővel nem tudom. Megséríted magad, és gyógyítanak utólag, tehát hogy akár lehet jelentőséges így, vagy van, aki egy képességgel mellett. Ha van mondjuk egy olyan ability valakinek, hogy mondjuk tegyük fel, hogy én nagyon általánosan az, hogy visszatölt spell slotot, vagy akármit, és akkor mondjuk ha jössz hamarabb, és akkor mondjuk elszpell el valami baszhatnál nagy pellet, de az a csapattársad megfogja és visszatölti mondjuk a maládnak egy százalékát, az már is jobb, mint hogyha ő van hamarabb, és akkor ugye mondjuk maxon vagy, és már nem tud tovább tölteni manával. Szóval ilyeneknél, hogy majd csapattársak között is fontos. És hogy akkor még fontosabb, hogyha mondjuk, hogy, hogy hamarabb legyél, mint a monsterek, vagy, vagy lehet olyan szituáció is, hogy igen, hogy később, és, és akkor lehet taktikázni. Szóval, igazán maga a lehetőség, hogy ott van a kezedben, az nagyon fontos. És hogy élsz vele, vagy nem élsz vele, az, az már rajtad, Monique. Ájó, csak... A, amúgy a realitásokban csak próbáld lefordítani ezt a való világra a kezdeményezést, amúgy elég furcsa tolog. Én, én, én, én, Sokkal furcsább, mint mondjuk egy támadót vagy védőértéket lefordítani. Mert én... hogy de lehet, hogy gyorsabban reagálsz, az nem jelenti azt, hogy gyorsabban is cselekedsz úgy. Hát figyelj, én ezt mindig úgy képzeltem el, mint a Westen filmekben amikor két faszi egymással szemben áll, és akkor... Ah, de, és akkor a lőnek, hogyha megkedjen a dél, vagy nem tudom, valami hasonló, hogyha bejön egy Igen. rigó. Ez a písztor pár, párbaj, amire te gondolsz, hogy ki fogja előbb-hamarabb előhúzni a pisztolyt, de mondjuk, hogyha boxoltok, akkor már nem, tehát az, hogy hamarabb cselekszel, az nem jelenti azt, hogy te fogsz előbb ütni. Hát nem, de azért tiért a kezdeményezés, igazából boxoltak, és akkor dobtok egy kockával, és akkor tiért Tehát azt is lehet, hogy nem ütsz, hanem hátralépsz egyet, és akkor vérkezel, vagy valami. Szóval szerintem ezt el lehet képzelni egyébként. Tehát, hogy egymás szemben voltak is feszült a helyzet, és akkor kicselekszik először. meglátod hogy mit tudom ütni akar, és akkor hátralépsz előtte, vagy valami hasonló? Szerintem egy nagyobb egy képzelem el. Ja, csak hogyha egy boxmeccset fordítunk le, akkor. Á, mindegy, belemegyünk ebbet későbbi kérdésekbe, de amúgy lényegében annyira szól, annyiról szól a kezdeményezés, hogy a játékban lévő emberek sorrendje, ahogy cselekednek. Uh -huh. egy, ja, egy. de tényleg az valóságot szerintem jobban ö, leköveti az, amit így be, így, nem tudom, shadow, foreshadowing voltunk, hogy a, az ilyen, a, egy, több, egy körben többször is jöhetsz, hogyha nagyobb a kezdeményezésed. Mm. Nem, visszatérünk. Igen, amúgy, de, de nem. Tár, vagy... <t arc> Kicsit jobban, de még az a máshogy tűnik rossznak a valóságban. Igen. <t> <argu FERZ> de amúgy szerintem hasznos, vagy, vagy nem is. vagy is akartam mondani. Hát, azt akartam le, be, le. behozni, hogy, hogy, hogy e számon tartani viszont, hogy nehéz tud lenni a, a kezdemélyezés, hogy nagyon sokszor van belőle, hogy na most ki is jön, meg hogy isjön, mondjuk, hogyha így menetközben közben változik a kezdeményezés, vagy nem tudom, hogy ezzel, hogy, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy mennyire mi ennek a kérdésnek Hogy hogy körben újra dobni a kezdeményezés, mert változik. Hmm. Mert ugye van benne mondjuk egy, egy rendszertől függő ilyen random rész. Vagy ez tudod, hogyha a harc van, akkor a, a harc teljes végéig ugyanaz a kezdeményezéssel mennek az emberek. Uh -huh. Ez már egyébként a ja. következő kérdésben. Ja, de csak beszéljük meg... Ugye át... -e? Szerintem elsőnök beszéljük még meg azt, hogy ti szeretitek -e egyébként, hogy van a játékban kezdeményezés? Én teljesen oké okay vagyok vele, szerintem jó, jó plusz dolog. Tehát nem, nem kell annyira rá odafigyelni, jó nyilván játékosként, plusz öö, szerintem sok dolgot lehet vele elérni, vagy pluszba hozzá, hozzátenni a játékhoz. Hát... Jó... Ez. Ez. ez. Hogy mondjam, tehát jó a... Ha... Csak ez is megint egy, egy olyan... Fundamentális része az adatrendszernek, hogy a köré épül minden. Uh -huh. Szóval nem az, hogy jó, hanem muszáj, gyakran, hogy legyen. Még nem... csak az sem, de hogy úgy adja magát, hogy legyen. Yeah. Mert én, én szeretem, amúgy csak bizonyos rendszer, tehát épp az, az, hogy bizonyos rendszerekben Na, fúcsán valósul meg meg hogy, miből számolódik a kezdeményezés ez megint egy másik kérdés, miből mi előnye van abból, hogy neked magas a kezdeményezésed iniciatíved? meg ugye, amit most is mondtunk, az a D20, hogyha ilyen kurva nagy a szórás kezdeményezésre hogy egytől 20 ig kapsz plusz értéket, hát ez nem is feltétlenül éri meg, vagy nem tudom ez már a maten kérdése Ja. Én alapvetően szeretem az RNG-t, szóval. szóval De viszont nyilván igen, a d az, az sok Azt végként nem értem, hogy miért szeret az RNG-t, amikor sosem egy. Jó, ja, jó, jó, igen, de ez, ez, ez van a fán egyébként Szerintem, mert az a fán ad hozzá Jó, akkor most már egy egyébként kapcsolat Micsoda? Ez az, kapcsolat az, az, igen. az RNG között Darkest Dungeon most éppen, igen Uh, vagy egy iszkom RNG az is. <gül> amúgy játékú, tehát számítógépési játékú, a kezdeményező érték én ezt sosem fogtam fel főleg a Barca's Dungeonben például, most mikor Ja igen, igen, igen, igen, hát igen Ráadásul ott, tehát, sokszor van, tehát egy dark number, tehát egy sötét érték, amit nem tudsz De amúgy rászámol plusz 5 meg mínusz 5-öt, hmm. néha csak úgy és így <gül> Jó akkor beszéljük, a, milyen rendszerekben, egyes rendszerekben hogy működnek ezek a kezdeményezések. Említettük már a mágust, ott D10-zel kell dobni, én úgy emlékszem. És akkor azt hozzáadod gyakorlatilag a kezdeményezésedhez. Várja, várja. Na, kezdjük, na, na. kezdjük alapoktól, tehát hogy a kezdeményező érték általában a legáltalánosabb a rendszerben az ez, hogy van egy alapértéke a karakterednek, plusz még egy RNG érték. Uh -huh. Plusz még a külső tényező értékek, hogyha van. Tehát ez az alapkoncepciója a legtöbben. Uh -huh. Uh -huh. És ezeknek az összege az egy sorrendet. Igen. A részfelelő felek között. Ja, ja, ja. És ebbe a, ebben a sorrendben fognak jönni egy körben, mindenki egyszer. Ja. Alapértelmezettem, mondjuk én ezt nem nagyon szeretem ezt a rendszert. Igen. Amúgy de ez a, én... a legegyszerűbb. Hát egy nyilván igen, ez a legegyszerűbb ja. Amúgy, tehát én itt tudok belekötni a kezdeményező értékbe, hogy mennyire kell az RNG-nek beleszólnia abban, hogy egy gyorsabb ember gyorsabban reagál le, mint egy lassabb ember. Uh -huh. Érted? Tehát, hogy uh -huh. Te akar... keci fürge arcot játszik, szemben a pancélal leterhelt, és hát ő egyet dobott sajnos, a másik húszat, uh -huh. szóval ő nem cselekedik olyan gyorsan. Ezt tudom, hogy, de, de, de, tehát, hogy ilyenkor megerőlteti szerintem gyakran a kalandmestert, hogy, hogy hogy volt lassabb az ember, nem? Csak ő el van hesegetve gyakran a kezdeményező érték amúgy, tehát nincs. De, de ahhoz képest, hogy milyen alap minden egyes harcnál, vagy minden egyes cselekedetnél, az képes így el van hesegetve, voltam amúgy, ja, hát most lassabb voltál, és kész uh -huh. nincs úgy Már... megmagyarázom, mint egy mellé ütött támadás, érted? Hogy, hogy, hát... véletlenül, pont akkor hajoltál, meg stb. de hogy magyarázod azt... Ja. de hogy magyarázod azt el, hogy... hát most... most... Éppen, éppen... a plafont nézted? vagy... megblotottál meg hát de nem, hát megblotottál Intúzív gondolataid voltak, és így látom alatt aztán ja. Ricsiát érzed? Micsoda? Miről van szó? Nem. nem zártad el a gázt. Igen, hogy lezártam úgy, hogy a biciklimet. A lezártam a biciklimet. Kiteregettem? Kiteregettem? Na, szó... ki. <sorv> <sorv> ki. Öhm, szóval... úgy gondolod, hogy egy, akkor lenne a legjobb egy rendszer, hogyha igazából RNG dobás, tehát hogyha dobjál valamivel, az nem lenne benne? Ne ezt nem... hát... Ez nem Igen. Igen. Az a baj, hogy az meg elveszi azt, pont ezt, hogy... elveszi a véletlen lehetőségét. Csak... Én inkább nem, arra, arra... Arra... Asszoci... Vagy azt, azt akarom megmutatni, hogy igazából... Figyelni kéne a kezdeményező értékre is ugyanúgy, mint minden más dobásra. Uh -huh. Csak azon... Az mindig elheseg ki. Szerintem nem veszi elem úgy, bármint azonos képességű emberek között tök jó ott lesz a, a, az RNG, és azt fogja eldönteni. Ami szerintem reális, mint amennyire reális, tudjuk nézni a kezdeményezést. És ugyanúgy akinek mondjuk nehéz és van és lomha, az meg, az meg utoljára lesz. Az nem tud akkor át dobni a fürgékhez képest. Itt szerintem megoldható lenne. De igazából kicsit most azt érzem egyébként, hogy hogy rohadt fontos egyébként a kezdeményezés, viszont sosincs jó kitalálva. Ne, hát sincs jó. E, de, han, de, han, sincs de, sok jó, jó ny nyilván túlzást mondtam, de kicsit, kicsit ez a feelingem. Szerintem pont annyira van kitalálva, mint annyira fontos. Valahogy én is így érzem, hogy amivel találkoztam, az én nagyon boldog, vagy én boldog voltam, hogy, ez a, hogy többször lehet jönni egy körbe, úgymond az... az... Ja, de tehát most jön az, tehát a rendszerek közti különbség most jön uh -huh. igazán be, hogy tehát például ha a több cselekedettel is jár, úgymond, uh -huh. a, a, akkor, akkor már az egyik legfontosabb érték lesz a kezdeményező valószínű. Például, Sadorán. De amúgy egy, egy kereskedés most hirtelen eszembe jutott, hogy szerintetek honnan jön maga a kezdeményezés? Mert ugye a, mondjuk a, a szerepjáték maga az ilyen. Battle Simulátoros is ilyen terepasztalos játékokból jön. És ott szerintem most nem mind kocsma szinten vagyunk, legalábbis én, hogy ott szerintem egyetlen egy dobás van az elején, hogy akkor kikezés kikezdés után meg körbefolyamatosan mozgatja, úgymond az egységeit, Ugye, hogy most én lépek, most akkor elépsz, vagy lépsz. Vagy... Hát <tos> tehát az eredete az az feldobás Aha, ja, igen, például, jó. Ja. Onnan indul, hogy valami. Csak utána nőrdög túl nyitották az egészet? Hát ez akkor működik, amikor ö, két, egyforma fél van, akkor megy a érmefeldobás Csak amikor elkezdődik a vita, hogy nehogy már gyorsabb legyen Az ter... elfény gyorsabbak, mint a te törpéid Igen Tehát hm. ezt kívánta tovább nuanszolni, hogy jó, akkor, mielőtt ez a karakter erre van, ezt csinálja, és mert ez gyorsabb, az npc k ennyivel lassabbak, vagy ennyivel gyorsabbak. Csak például, több rendszer van az, hogy mindig a PC-k kezdenek szerint. Vagy jó, no, ez... mert... Igen, hát, azt akartam mondani, is. Ott ugye, együtt játszotó. Ez nagyon ilyen kooperatív, kommunista játék. Nem, de, bár... Igen, ám úgy jó lett, de hogy ez például egy jó használat a, a, az egésznek, ugye, hogy ugye a hősök vagytok kvázi, úgymond előtérben van olva hogy, hogy ti rejányítjátok, és ezt így jól megragadja ez a keszemélyezés dolog, hogy ti fontosabbak vagytok, mint mondjuk a sok NPC-káder, akik jönnek szembe. Vagy a Seven Sea-be is ugye a, a nem villanök, tehát ti mindig először cselekedtek mindig a, a sima hencsmenek mindig a végén cselekednek. Kivéve a speciális henchmenek, amik voltak az asszaszinok, azok mindig előbb cselekednek, mint a játékosok. Hm. Tehát ott meg, tehát a baj rendszerbe így van megoldva a, a kezdeményezés. Hm. És bárkát el tudnád mondani, hogy, azt mondtad, hogy a nagyon fontos, el tudod mondani, hogy hogy működik ott? Haló? Nem merincs nincs itt, Nem nincs itt Márk. Bocs, bocs, némítottam a nem, szóval az, hogy a kezdeményezés az, az egy olyan érték, hogy egy, például egy D6 plusz kettő, és az a kezdeményezést mikor dobod, akkor ezzel fogod dobni egy D6-tal és hozzá kettőt. Lehet bizonyos dolgokkal lehet növelni a D6-odat is, tehát hogy hány D6-tal dobod, nyilván az, az, az, az tök erős meg lehet a, a, ezt a hozzáadott értéket is növelni, ezt aztán nem tudom, tulajdonoságokból származik, és <tosz> úgy működik a kezdeményezés, hogy nyilván mindenki kidobja, megvan a sorrend, ugyanúgy, mint, mint, mint ahogy, ez, ahogy ez így normális, és mivel mindenki volt, igazából mindenkinek az, az értékéből, kezdeményezés értékéből le vonnak tizet, és akinek még mindig pozitív szám, az megint cselekszik. Uh -huh. Aztán talán mindenki megint cselekedett, akkor megint tizetlen vanunk, és euh, akkor megint, megint, megint cselegetetnek, akiknek még mindig pozitív. Tehát mondjuk akinek 30, vagy mondjuk 20 feletti számít ki a harc elejének dobásból, az jönni fog ugye 20-valahánykor, 10-valahánykor, megvalahánykor, uh -huh. azaz 3 szokott cselekedni. Ezért ez egy elég, elég, elég fontos tud lenni magas kezdenyezéssel, ugye többször fogsz... Tehát több akciót végre. És akkor mind a ezt a több, tehát körönként több cselekvés preferáljuk, vagy van, aki az év fannja, hogy egy körben egy cselekedet. Ez egy, ez egy tök jó megoldás szerintem, és, és használható sőt pontosan teszi a kezdeményezést, érdekessé is. Nekem ez tetszik meg valamilyen szinten jól, jól jobban le tudja írni azt, hogy mondjuk egy valakinek, valaki talán van kiberverekkel, ami a reflexét javítja, meg a gyorsaságát, vagy valamilyen hatása alatt van, és emiatt gyorsabb lesz, és ez így a kezdnejezésen keresztül meglátszódik a, a, a cselekvésének a számában is. Ja, ja. Nagyon visszaadja azt a jelentet, amikor ugye ott állom, mint az utcai szamurai, csak így csin, csin, csin, egyet, azért a katonájával, és akkor, kirántja a hüvelyből, és vissza is tolja, vagy hasonló, és, vagy így megjelenik így zip, -zip, zip az emberek között, és akkor a többiek meg csak állnak az ilyen egyszerű henchmenek, és igen, akkor támadok egyszer, akkor megölöm, jó, még mindig van három támadásom, mert még van a, a kezeményezésemből ötven, vagy nem tudom, valamennyi érték, és akkor így így a jelentet így jól visszadja ezt a filmes, vagy ilyen, nem tudom, On nevezők animation-nek hogy körbeugrasz és mindenkit legyék olsz mert csak ott állnak egy helybe kb. Sőt egyébként, igen, aztán nem is új van, nem egészen mi van, mert hogy nem is megy végig feltétlenül. Tehát nekem ketten vagyunk, nekem 21 van, neked meg egy, akkor én 21-nél meg 11-nél is jönni fogok. Igen. Mielőtte, igen. Hmm. Ja, de épp ez az, hogy ilyenkor amúgy a rule of cool az egy jó szabály, arról lehetne egy ja, ja, ja. tartani. A Felírom. Minkor működik, de ugye ezzel szemben, tehát a másik, a leketyegéses rendszerünk, a TTK-ban, ott, ott mi történik? De úgy én nem értem, hogy a leketyegés, meg a Shadow rános között mi a különbségre, ezt valamelyiket már nekem, mert nekem az én fejembe kettő ugyanaz. Az a különbség, elmondom neked, az a különbség hogy a mágos résznél, a má, vagy a mágos ttk szabályban nem, olyan szempontból nem számít, hogy többször jössz, hogy ilyen rendes cselekedeteid ugyanúgy csak egy van. Tehát igazából mondjuk támadásból uh -huh. nem tudsz minden ja. egyesnek egy támadni, hanem csak az egyiknél, a többinél pedig csak valami, nem is tudom, valami mozgás, hát ez vagy bónuszakciót vagy ilyesmit tudsz létrehozni. Tehát nem most... sok értelme van. Igen. Tehát ö, ott az a -e baj, hogy, mert jó ez, hogy, tehát le van szabály, hogy nem muszáj minden cselekedetet kihasználni, de akkor miért van? <gül> tehát, hogy, nem tudok cselekedni, akkor most tök jó, hogy... nevetsz amilyen többször támadás, nem vagy volt valami... Minuszokkal jár! Hát igen, ez... ez jó, jól, hát át el el kell el el dolgozni, hogy ne jár ennyi minusszal. Hát, hogy hulláig balanszolni akarták, gondolom a dolgot. Hát Csak mi? ugye az meg a rule of coolnak a, a rule of cool -e A faszom az legyen. a rule of cool. Hát, hát hogyha a menő vagy jónak tűnik, akkor meg kell, megengedi a... Ja, a, ja, ja a értem. KM, ...ennyi. Ja, tehát mindig ami menő, az jó. <laughs> jó. De hogy... De igen, itt van a nagy különbség, hogy tök jó. De... Tök jó az a a mágus, mert olyan jó sok cselekedetem van, csak nem használunk ki inkább, mert igazából csak hátrányba kerülök tőle, a végén az derül ki. Hm. Igen, meg legalább banyarult is számon tartani és kiszámolni. Ja. Legalább. Legalább. Mi... Mondjuk ez még mindig jobb, tehát... Ah, tudom. Ez ilyen... Jó, az, az a lényeg, hogy favorizáljuk egyébként a... Izéd, hogy, hogy több cselekedetek körben viszont legyen a balanszírozva, tehát legyen értelme. Nem, mert, hogyha megnézed Shadowramban más karakterek, akik kevesebb cselekedettel rendelkeznek, azoknak általában más előnyei vannak. Tehát, hogy az alatt, az egy cselekedet alatt egy valamit tudnak csinálni, de azt kurvára nagyon. Tehát, hogy meghegkelik az agyadat is, aztán kész, vége. Nem az, hogy négyszer vágtam a katonával, jó. ...de már nem irányítod a tested. <gül> Csak mondok valamit. Kintű. Milyen katonával. <gül> katonával. Igen. Jó. Szóval, minket preferáljátok egyébként akkor ezek közül. Na, hivatalos módszer. Tehát, hogy eddig átmentünk a máguson, amikor dobsz egy... Van egy alapérték dobsz egy K10-zel, hozzáadod, az a sorrend, támadsz egyszer. Jó. Megnéztük a Shadow Rennost, amikor dobálsz mindenféle cuccot, összeadogatod, és akkor tizenként csö ö, csökken. Néztük a mágus TTK-t, amikor ö, ugyanúgy csökkent tizenként, viszont nem tudsz nagyon cselekedni. Milyen rendszerek vannak még? Megnéztük még a DND-t, ahol van egy, egy kockád D20-sal és akkor az lesz a sorrend. Ugye amikor a játékosok mindenki ja, így, így van. jönnek, mint a mpc-k kivéve ugye a, a bossok meg a special karakterek ja. Jó Ott van a Rook trader Hogy is megy? Csak dobtok egy k 10 és a egyik bónusz értéket hozzáadjátok és az hm. megy végig Az kb olyan, mint a Agus, nem? Na. Nagyon hasonló és Kisebb szám Nincsen több cselekvévés, nincsen több nem egyszer rossz cseh De egy max 20-ig 20 nem vagy valami ilyesmi? Nem is az, hanem Attól függetlenül, tehát hogy el van különítve az, hogy hányszor cselekedsz Meg hogy milyen gyorsan cselekedsz ja, uh -huh. nem, nem számít több cselekedetnek, viszont Abba már belehet lehet kötni a... Amit, tehát hogy egyszer kidobod az, ö, egyszer dobod ki csak a kezdeményezőt És az megy végig minden körben Abba viszont már belehet lehet kötni szerintem Mert az szerint több rendszer használja hogy... Csak harc elején egyszer dobsz, arra gondolsz? Mm. Igen. elején harc elején egyszer dobsz, és aztán ez, ez ugye egyszerűsíti, hogy ne kelljen mindig dobálni. Uh -huh. De ugyanakkor ez meg... ez meg fasság. Jó, Főleg, de... har... Főleg ha nagy a szórás. Nem tudom, D&D-ben nem az van, hogy egyszer dobsz a harc elején, vagy minden kör elején? Ah, Szerintem egyszer, miért egyszer miért kell dobni. Úgy játszhatunk mindig, hogy egyszer kell dobni, de ugye vannak olyan, játszottam már úgy különböző játékokat, ahol megint minden körbe kellett dobni, hogy kellett körönként dobni, hogy akkor most kijön. Szerintem ez még DND kiadásunkon is változik, egy ilyen érzésem. És mondjuk, el tudok képzelni olyat, mondjuk, hogy le van kezelve a rendszerben az, hogy mondjuk valakinek gyors a reflexe, és mondjuk így elmúlik, vagy egy ilyen időarányos, egy ilyen egy. Nem tudok beszélni. Na, szóval egy grafikon a és ami idővel csökken mond a, a... a kezemélyezéset. Szóval, hogy valaki elsőleg gyorsan észreveszi a dolgokat, de utána a harcban nem fog hamarabb cselekedni, Vagy, mint ennek ellen például, hogy valaki mondjuk lassan reagál, de amikor így bemelegszik a harc közben, mondjuk így perétsel, akkor ugye gyorsabban meg többet tud. Hát, ez, ez az nekem sima spellezésnek szóval szóval szóval szóval, tűnik. tűnik. Előző. Előző. De érted, mire gondolok? Aha, és integrálnád a görbeálti területet, hogy megkapd a <gül> <gül> <gül> Nem, egyébként ez szerintem, szerintem ez subaspell vagy körköknek tűnik nekem, nem? De mi ez a diminishing returns? Igen. <gül> hát, ahogy egyre, tehát ahogy jobb vagy úgy csökken, de ha rosszabb vagy úgy nő. Hmm. De mind a kettő jó igazándiból, vagy, egyik is sem mondanám amúgy rossznak, hogy mondjuk, hogy csak egy embert típusból kintúlva, hogy van, hogy tudod így nem fogod fel elsőnek, hogy mi van, de hogy, hogy amikor felfogad, akkor viszont ugye bele tudsz pedig, mert ilyen, ilyen fókuszú ember vagy. És hogy ez például arra jótott, hogy vagy úgy értem ezt, hogy az első körben, mondjuk, ha meg lepve, akkor alacsony a kezeményezés értik, de amikor mondjuk a harci körnek minden harci körrel, annyival nő a kezem, mi harci körbe jártak és tudod, így mondjuk ötödik körrel, hogyha eljutok egy ilyen long fightnál, ezért mindig te kezlesz, és akkor azért kurvasokat támadsz, is, mondjuk tegyük fel, mert ugye belemelegettél. Hm. Most ez rendszer szinten szerintem szar. Miért? Miért gondolod? Na, csak mindenre kell figyelni, úgymond? Melyik az ilyen grafosok, vagy ilyen nem ilyen, ilyen grafos olgokat, én sem szeretem, amikor menet közben változzak a dolgok KM-ként számon tartani, például. Hát, meg akkor újra kéne dobálni körönként is amúgy. de hát most úgy rendszer szinten, hogy ez most karakterfüggő, tehát förkök vagy izék. Aha, például, mondjuk vagy kasztol. az. Okay. hogy valaki ezt választja, de az, hogy ez így rendszer szinten, ez mindenkire érvényes, az úgy az, fasság. Én nem, olyanra nem gondoltam, az, ez az egy abszolút így karakter szinten, hogy... Hát ilyen van, van ilyen, hogy ugye slow reflexes, vagy izé, satöbbi is, hogy akkor első körben lassabb, de utána ugyanolyan gyors, vagy hogy folyamatosan belemelkszik szintben, ez nem egy rendszerben megvan van ilyen. Alacsony észlelés, ezt ennyi, és akkor az első körben nem, nem cselekszel. Al Alacsony Még igen, ez meg a másik a... Tehát, hogy két különböző érték a kezdeményezés, meg a sebesség, úgymond. Tehát, hogy gyors, gyors, de lassan reagál, vagy gyorsan reagál, de lassú. Ó, egyszer kíváncsi lennék, hogy, hogy, hogy mit szólsz a gurps tudom, hogy már hány kell a gondolattól is, de ez az, az ilyen fine, fine balancing-ja az RPG-nek, hogy, hogy mindenre van szabály, kitalálva, meg, meg így... így hogy nem az van mondjuk, mint a Hammer and vagy mondjuk itt a Seven hogy nagyon narratív, hanem, hogy mindenre apró kicsi szabály van, és külön skill Fúhat Fú, hát én attól továs. meghalnék, szerintem buzz meg, szerintem ah, igen, sírba vinne. A basic minden. követ. a, a, a, a az ennél még sokkal rosszabb. Igen, de a gurps meg van az előnye, hogy egyébként simán ki lehet hagyni belőle részeket, így el lehet hagyni a szabály részleteket, és úgyis működőképes lesz, szóval ezen lehet egyszerűsíteni, hogyha az akarunk. Amúgy van, a a nincs az, hogy nincsen az, hogy kitalálnak valamit a játékosok, hogy akkor csinálnak. Hogy, hogy mi most jó, hogy eddig is mm. játszhatunk Skiffy-t, de most mi ősemberest akarunk nyertszenni, meg bronzkory bronzkorit, is, akkor így varázslásra, és így jó van velem, nem, nem baszthatok ki, csak 200 oldalra arrébb lapozok a könyvbe, és meg megvannak a szabályok, amikor mostak haszállni fogunk mostantól. Hát, én, én szerintem láttam már mélymet a görbs és Excel táblázatokról, úgyhogy... Ó, igen, vannak benne, hmm. hogy hogyan kell számolni dobást is, gyök vannak a dolgok <gül> <gül> <gül> <gül> Deriválom most, vagy át. Igen, ah, igen, igen. Hogy, hogyha már beszéltük, hogy ki lehet hagyni szabályokat, van valami jó kez, kezeményezéshez, valami házi szabályokat, vagy trükkötök, amiket szoktatok így használni valamilyen játéknál? Persze. Azt, egy így balra jobbra jövünk. <gül> <gül> <gül> adján, ez, mert... igen, ez, ez igen. S sőt, és hogyha szeretnél egy kicsit igazságosabb legyen, akkor mindig egy-egy -e arédról kezdődik a kör. Ó, oh, hát az minden... Ez... Minden... Igen, igen. minden harcba vagy esetleg minden körbe, az már mondjuk elég. elég bonyolult lesz. De az azért jó, mert amúgy a szám is számít sem annyit a kezdeménykedés, és idegednek kell vele foglalkozni. Ami a szerencsém van, én soha nem fogok kezdeni, mert addigra kihalunk. Remélem. Hm. <gül> Nem tudom, és soha, nem semmi. Annyi, annyit adnék hozzá, hogy az lehetne, hogy jobban be van mesélve, úgymond a kezdeményezés. Uh -huh. Mit ez, explain? Hát a, ez már első kérdés alatt, ahogy mondtam, hogy ez úgy el van hesegetve mindig, hogy a... úgy. Akkor te vagy az első. Igen. Jok. Most eljött először. Az kész. Miért? Hogy? Ki kiáltan. Még szerintem jól működhetne. Egyébként nem volt, nem volt rossz az, hogy legutóbb játszottuk, Szöcsővel, hogy kiosztogatja a kártyákat, hogy ki számú, miután kirott a kezdeményezést. Ez egy, egy egészen oké okay megoldás. Látszik, hogy ki mikor jön. Még, még, még jobb le, jobban lehet jelölni szerintem, vagy jó megoldásnak tartom, hogy én minden, mindenkinek van egy csipese, és a kalambmesterének a paraványán így szépen ad. Oda, is föl vannak vagy a tetején, és akkor a sorrendet mutatja, és akkor könnyen lehet egy átrakostezni, hogy valaki vár, meg. valaki vár, és akkor arrébb rakod egy csipest, vagy, vagy nem tudom, kiesik, csak leveszed, egyébként meg ott van egyből, látszik, hogy ki mikor jön. Nincs is, nincs is annál jobb a káosztán, hogy nem én jövök? <laughs> Azt meg már mióta nem voltam? Ja, úgy, ja, bazik, te ja, kibaradtál! E, e, e, igen, ja, amúgy így jelentkezik valaki, ja, amúgy én, én nem cselekszek. Ja, ja, az annyira, annyira D&D-fi, előhozok a masszíveim emlékeit, igen, hogy így és hogy De én nem voltam. És akkor, várjál most akkor, tehát, hogy is vagyunk, hogy akkor... Ja, meg az is, hogy szörnyeket egybe kezelni, vagy különkezelni, meg, meg hogy akkor a hat ork az hat különböző dobás, vagy egybe van az év vonva, hogy akkor ők egyszerre cselekednek ptsd ugye a De ő kimarad egy cselekedetből, mert éppen defenzre nyomta, ezért amúgy te jönnél, ja nem te jössz. Vagy hogy igen, megrendítő támadás szerzett, ezért nem te jössz. Úgyhogy, ja de, ja, ja, bocs, nem írtam fel, ugye. Igen, sokat kaptál az előző körből, ugye ezért kimaradtál, és akkor nem most ez még az a kör, vagy már a következő kör? Igen. Csak hogy megint szígyem a TDK-t. Na mondjad! Ne, ne, tehát abban volt, abban volt ez, hogy nem írott fel, akkor nem egyértelmű, hogy ki a fasz jön Nem, nem egy olyan rendszer, hogy leketyegés, Hogy főleg ilyen extra szabályokkal megrendítő csapás Megrendítő csapás hát Ez engem megrendített Ja, azt, hogy akkorás sérülsz, hogy kimaradsz a körben akár egy épét t sérülsz, akkor kimaradsz a következő cselekedetetből hmm. Csakkor, akkor tudod így, tehát hogy emlékezteted te, kalandmestert, hogy amúgy az ellenfeled épít sérült, ezért ő most kimarad, nem? Ja, várjál, számoljuk ki, hogy most hol van a leketyegésben, Ja, igen, most akkor már nem ő, várjál. Jó, hát én lekegyegekedek az is, a Delta Greenben, ugye, hogyha sérülsz vala, De úgy, de úgy, ez hogy jól működni is, meg hogy mennyire van megbontva a kör, meg az szóval ez már egy kicsit ilyen fringe jó, téma. Jó, de, de a Delta az a lényeg, hogy te meg fogsz halni. Ha bár... hey. Tehát hogyha a legkisebb, tehát bármi van, a te karaktered egy ember, aki bármikor meghalhat. It's ezt, úgy mondtam úgy mond kollégának is, akik, aki játszott Call of múltkori alkalommal is mondta, hogy hú, hát igen, a mesélő úgy kezd az egész alkalmat, hogy hát itt mindenki meg fog halni, vagy meg fog örülni, és így <tos> álljátok hozzá, és akkor utána egy olvasgat, vagy lapozgató a, a Delta green kémet, és mondta, hogy hú, ez tök jó, tök szép, és mondom, igen, ez, ez káb ugyanaz, mint a Call of amiről múltkor beszéltünk, és itt is csúnyán meg fog halni, meg lenyomorodni mindenki. Mm -hmm. <tos> Nagyon gyorsan méghozzá. Már nem azért de a Warhammer RPG-k is elég híresek arról, hogy nagyon könnyű meghalni, tekintve, hogy éppen egy kaland közepén vagyunk, és már van, akinek nincs HP-ja. Hmm. Ki az? Szerintem... Ja. De én nagyon szeretem a warhammer azért a. A sérüléstáblázat a kritikus sérülés, az annyira jó ki van dolgozva. Látszik, hogy arra jár, itt dolgozik a rendszer, hogy ez egy mindenki csonkródva meg mutálva lesz, meg... meg... Ja. Ja. De elkanyarodtunk azt hiszem, hogy Richard nem volna ja. a moderátort. Jaj, jaj el... kicsit el... elizéztem. Szerintem nagyjából az ízés témát, befejeztük a kezdeményezés témát. Szerintem átmenjünk akkor a skillekre így általanságban, de lehet erről a skillekről majd egy egész témát is lehetne amúgy. Nem nah, mindegy, érintsük. Hasonlóképpen kezdenném, hogy szerinted hogy működik jól egy skill. Kellenek generalizált skillek, amik mondjuk nagyon soka, sok ö, tematikus skill alkalmaznak, vagy minden egyes skill, minden egyes képességre kell egy külön valamilyen formában. Kell -e egyáltalán skill. Szerintem hát kell. Én nagyon Én. szeretem a skilleket. Hmm. Jó, de mennyire fontos. Kurva! fontos nagyon Ez szerintem fontos. Én megélnék nélkülük. Én, én nem a mert... tapasztalat egy pontjaimat a skillekre, mint ide, hogy időjóslás meg a hasonlókat. Miért nem lehet, hogy a hátteredből, a kasztodból származóan dolgokhoz érted, más dolgokhoz? Nem. nem én el akarom kérdezni, az nem az mondjuk az, ahhoz kapsz bónuszon, nem értesz, az meg nem kapsz. Hát de most akkor az van, hogy csinálok egy 16 ezer oldalas előttöltéletet és akkor ehhez értek? Ne lehet hogy szabályokkal ezt... Jó, csak poénkodok. <gül> nem, nem kell nem, én nem el. poénkodok, igazod van. Tehát <gül> ugye azé... Pont a Call of van ez a nagyon híres karaktere. A, hm, hogy hívják? Old Man Jenkins? Mindegy, aki írt egy 60 oldalas előtörténetet, amiben bele van írva, hogy beszél portugálul portugálul is tud hajózni, meg satöbbi, meg minden Csak hogy úgy se olvassa el senki az előtörténetet, és úgy, ott az az alapja úgymond a skill-eknek a a rendszerben Ez nem tudom melyik, Call of de mindegy Csak én azért nem, tehát mi a baj a skill amikor így is különbözőséget tudsz tenni nem is a karakterek között, hanem hogy a csapatban kinek mi a szerepe. Mert az, hogy mindenkiért mindenhez, azt szerintem egy ilyen ja, nincs értelme, akkor játszhatunk bármi mással is. Bocsánat, nem voltam itt, mert valami kibaszott pitjegyek a utcán, és nem tudtam, mi az, meg kellett néznem. Nem maradtam. Jó, nem. Bocsánat. Mondam, nem. Majd visszahallgatod, majd meghallgatod az adásvágásként. Jó, jó, jó. Nem értem a skill, tehát hogy nem értem mi a baj a ekkel amikor így is ö, különbséget tudsz tenni a karakterek között, és az azért fontos, mert egy szerepjáték, egy kooperatív játék lenne. Ha mindenki ilyet mindenhez, akkor... Fasza. Tehát akkor nincs értelme külön-külön. Értem, értem, értem, értem. És te melyiket preferálod az, hogy mindenre legyen külön skill, vagy legyen tematikus skill-ek? De, de mit jelent ez, hogy te mondod? Mit tudom szkill? én a Stealth, meg a Hyde egyben van, meg mit tudom én a Pickpocket, vagy nem tudom, teljesen mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ami egy csoportba tarzik, az legyen, mit tudom hatos. 10-ből 6-os. Vagy éreg az az még, hogy, hogy természettudománysak egyben van, fizika, a kémia, a biológia, meg minden, és akkor én egy tudós karakter vagyok, és akkor és sokkal minden. részletes, én, akkor ha ilyen általánoságú beszélünk, én egy részletesebb skill listát Get Aha. Visszatcsügy, te? Uh, mit elértek egyet, hogy én is szeretem, hogy jó szét vannak bontva és nem ilyen nagyon absztraktra vannak pakolva Mert szeretek baszkódni a karakterekkel, meg kitalálni dolgokat, hmm. meg, meg szeretem elkölteni az XP-met. Az annyira jó érzés, egyszerűen hmm. imádok. Imád! <laughs> Na, igen. Mark. Mark? Szkillák, Rigett! Én nem szeretem, szeretem nincsen bajom a szkillekkel, inkább úgy mondom, meg vannak tök, például a D&D fél szkilleket nem szeretem, de mondjuk De nem is tudom, hogy miért. A DND 5 az abban tök kevés van, az már, az már olyasmi, ami nekem tetszik. Hmm, nem tudom, például van a vampire 5, van mondjuk, fú, háromszor. Hát, szerintem, legalább 10, talán 15. 15 skill is. Rengeteg skill. Azt hiszem, 30 skill van a Vampirában. No, no, most kezdjük a frantic. frantic. <gül> <gül> és ott például, hát én nem hiszem, hogy túl sok haszna van, de nagyon, azon nőttem fel, azt nagyon megszoktam, és az úgy, az úgy működik, úgy, úgy érzem. Az úgy lefed elég vámpírozós dolgot ahhoz, hogy jó legyen. Vannak ilyen túlsz dolgokat, meg harcolsz, meg nem tudom. Csábítgat, szóval az úgy oké, okay. az körülbelül, körülbelül olyan részleteségű szerintem mondjuk a DND 3. kiadás. A 9. Mm, a, a D &D 3 A DND 3-mal az a bajom, hogy ott, ott, föl, ott, vagy, vagy ott osztasz ki a pontokat, de tök fölösleges, mert úgyis mindig ugyanára fogod rakni, mert miért akarsz csomó mindenhez kicsit érteni? Mert egy-két plusz nem számít, hanem inkább mindig úgyis ugyanára fogod rakni az ajánlott szkédre, és akkor ezeket fogod nevelni. Fárba mert, Anna, ajtót, mert töm, is, és megyek elindult, coming for you. Viszont, viszont szerintem semmiből nincs azzal, hogyha csak megvan, vagy hogy te egy remete vagy, aki egy varázsdó, és akkor tudsz remetés dolgokat, meg varázsdos dolgokat, és akkor a, majd a mesélő meg te kitaláljátok, hogy mire kapsz bónusz, meg mire nem, vagy mi az, amit értesz, és mit nem. Szerintem a legtöbb dolog, hogy magát. Nyilván lesznek olyanok, hogy, hogy hiányozhat mondjuk valakinek azt, hogy, hogy itt, én vagyok itt a tolvai, és akkor oda az ajtóhoz, és akkor ki tudom ennyitni, vagy nem, és akkor most dobnom kell. De, de ezt, ezt el lehet intézni bónuszokkal, nem tudom mennyi különbség lesz két különböző tolvaj között, de az persze valamelyik jobban rámegy, valamelyik meg kevésbé, ilyet is el tudok képzelni. Nem tudom, Neh nehéz megmondani, melyiket szeretem, mindegyükben vannak jók egyébként, de nekem nem fontos, hogy nagyon részletes legyen. Hm. Én szeretem a skill-check-eket. Uh -huh. az a skill-check. Hogy... Ja, csak hogy az, az hogy értesz valamihez, az, tehát egy karakternek így az alapja, hogy valamikhez ért. Uh -huh. és ennek meg kell nyilvánulni, meg kell nyilvánulnia abban, hogy sok skill van. Tehát úgy tudsz specializálódni, hogyha sok, sok közül lehet válogatni. Előtt, igen. Uh -huh. Csak az, tehát nekem a D&D az azért nem tetszik, mert tényleg nagyon megvan adva az utad, a D&D 5, hogy egy varázsló az tényleg csak ezért, csak van ami a backgroundból, tehát csak első szinten különül el körülbelül, nem? hogy ő csak ehhez fog érteni. Uh -huh. Uh -huh. Igen, hát kiválasztasz valamit, valamikor lehet választani, akkor adod, de igen, mondjuk választ egy-kettőt a meglévők mellé, hogy méghez értes, és akkor azok azok lesznek, azt hiszem az nem is nagyon változik utána. Na, mondjuk, ez a bajom mondjuk a Rue is, hogy egy kicsit túlságosan is zárt, hogy mikhez érthet egy-egy koszt. Uh -huh. Hát az nagyon. Hát, főleg, hogy nem mindegy, az... Mert értem a mi a lényege mögötte, tényleg minden kaszt specializáció, de az nem tetszik, hogy nagyon limitált a lehetőség arra, hogy azon kívül értsél valamihez. Pedig nem olyan duró dolog valami olyanhoz érteni, amihez éppen jelenleg jelenlegi előtörténetet nem hmm. jelenlegi kasztot, nem, jel nem hmm. írja alá hogy az, hozzáértesz. De ne, nehéz ilyen érdekes karaktereket összerakni. Mindegyik egy sémára kerül a végén. pont, hm. hm -hm. bon, tehát ez a D&D-ben is előjön amúgy, mert egytől húszig megvan írva, hogy mivel fogsz rendelkezni. Na ezért, nem. az a szpelek is úgy működnek a dnd ben egyébként, hogy ja, ott, ezért, itt... tehát, hogy ugy, ugyanaz van két kassznak, csak mit tudom én Tehát ugyan, ja. ugyanaz a 10 csak az egyik, az, ezt a ötöt választja, a másik meg azt a hatot és akkor egy spell átfedés van, ami ugyanaz gyakorlatilag, nem tudom, nekem ez kicsit fura A, a spellek egy kicsit más, mert hogy az sok, tehát az, az, az, az nekem más már a mágia általában ezekben a rendszerekben, mert hogy az, Egyszerűen a játéktechnikailag egyszerűbb, hogyha listák vannak, de ha a skillek, amik általában absztraktabb dolgok, ott, ott jobb, a válog, jobb a válogatási lehetőség. Aha. Ér, asszony, ér, ér, értem. Mert hogy ez könnyen megmagyarázni, nincs olyan kihat, más kihatása van a szerepjátékra, mert azt meg lehet ítélni. Meg tudja ítélni a kalandmester hogy ez bele tartozik-e abba a baszkibe, vagy nem. Spelleknél ez egy nehezebb összehozni. Hogy hm. a akkor ez most nem annyi csebez, vagy ez most akkor nem olyan messze megy, vagy -ért, Tehát a, a többi játék technikai megkötés van, ezért kellenek listák. Hm. Szerintem ez, ez... Hát ez nem tudok mit hozzászólni. Na mondjuk azt se szeretni, tehát hogy a, azt is fasságnak tartom mondjuk uh -huh. Tehát pont ez az, hogy a skillek alapján könnyebb, hogy ő összerakni egy kalandot mond, hogy ki mivel rendelkezik Ja, aha, hogy megnézel a parasztoknak a karakterét, és akkor na, itt itt ő, itt ő lesz, itt ő lesz, itt ő lesz Hát vagy itt ő tud teljesíteni, ő tud teljesíteni, meg ő is tud teljesíteni, aha. így össze lehet rakni amikor nincs ilyen, akkor tényleg, ez bármi lehet. Csak... Ez nekem fura. Jó. Akkor nem jön össze az, hogy... Tehát nincs olyan, hogy... Mindenki... Nem tud mindenki érvényesülni egy kolomban. Igen, vagy, vagy az van, hogy... Hogy... hogy lefeditek mindannyian ezt leket, és akkor úgy nagyjából valamihez mindenkiért. Vagy pedig... Vannak átfedések, meg, és akkor most akkor melyikük fogja használni a szkéjét, valamelyiknek plusz 4 van meg plusz akkor mindig a plusz 5-es fogja csinálni, akkor a plusz 4 semmi aztán nem is volt mondjuk. Nem tudom, hogy ez így hogy lehet jól csinálni, de mikor van értelme. Az átfedés az jobb, mert akkor... Tudnak egy úgy csinálni. Igen, több ember is rá tud jönni, hogy ezt így kell csinálni, és rájön, uh -huh. hogy van ez a szkéje. Uh -huh. Mert nem mindig szokott rájönni mindenki, hogy amúgy mihez ért. Uh -huh. Ami engem általában felbasz. De ha meg a mesél... már, Igen, ha, ha meg a mesél egy olyan kihívást a csapat elé, akinek, ami, ami senki sem ért, akkor mi van? Akkor hát meg... Van. Ő... Akkor meg, a, akkor meg a mesélő szemét, akkor meg a pedig a csapatnál is felkészült. Hmm. Ez a mesélő hibája. Igen, de akkor meg az meg a valóságot, az nem annyira fog egyébként megilleszkedni. Mert de nem akkor, akar... de játszani akarunk. Akkor fog jól illeszkedni, vagy ez akkor működne jól, hogyha de még elő, a mesélő még az elét kitalálja a az mielőtt még meg, megvan a karakterek, vagy hmm. pedig egy ilyen... Teljesen, hogy mondják, nem, nem ilyen vezér vezéret, a sandbox kanad van, és akkor mehettek arra, csak mondjuk pont senki nem ért ahhoz, hogy kinyitse ezt az árat. Igen, tehát ennek semmi értelme. Kivéve, nem kivéve, ha nagyon jó dobsz többször is, egymás után. Uh -huh. Hát de... én ellenne vagyok az ilyennek, hogy nagyon jó dobsz, hogyha nem értesz, az hiába dobsz nagyon jó. Dobsz. Én sz -sze -szer szerintem, nem lehet, hogyha.. szerelése, ez attól függő. De lehet szerencsét, és szerintem hogyha egy nagy DOS, akkor az inkább már szerencse nem vizé. Hogyha nem értesz az is DOS, valami. Kövesebb atomra bomlasz szét, mikor ez a dezintegrációs sugárját talál. Hát nem tudom, szerintem olyan nincs egy szerencse amikor épp egy atomreaktornak, ha nem tudom, mi egyszerelett. Tehát, hogy. Az... Na, mondjuk. Na, Ezt tetszik például ebbe a, a Rook skill rendszerbe, hogy vannak alapszkirlek, amihez mindenki ért. Uh -huh. Valamilyen tehát hogy ilyen adottság szinten ért, mindenki megpróbálhat bujkálni. Nem feltétlenül, hogy ja. nem, nem ért hozzá. Viszont atomreaktort szeretni már kurvára nem fog senki, ha csak nincs arra kiképezve. Na most menjünk el az atomreaktorizétől. ott van előtte el egy bomba. Igen. És akkor át, mit tudom, ott van 6 darab drót. Én, és akkor... de nem, tényleg ott van 6 darab drót, és akkor mit tudom, hogyha értesz hozzá, akkor akkor ö, azt mondod, hogy igen, itt van ez a rózsaszintról, és hogyha ezt átvágom, akkor nem próbálom ja. fel. De ott, ott van az izé, tehát ott van egyes skill és akkor tudod, hogy hát hogyha tizé, hogyha valamelyiket átvágom, akkor valószínűleg megáll, és akkor dobsz egyet, és akkor basztus, hogy hát a rózsaszín legyen rózsaszín, és akkor ezt én nagyjából itt a megképzelni egyébként. De én erre meg azt mondom, hogy a, akinek egyes a skill akkor azt mondja, hm, ez lehet, hogy egy bomba. Hát, értem, értem, de, hát, de látja, hogy ketyeg érted, és akkor az fel fog robbanni. Az óra is ketyeg. Jó, van lehetőségek. Figyelj, de attól függetlenül ott van a izéje. Ott van a, mint a bombázhat egyes szinten, vagy valami ilyes. Tehát felismerj, hogy igen, ez egy bomba. Igen, ideig eljutott, is. kész. Hát igen, de attól függetlenül nem egy izé, az simán benne van abban, hogy mit tudom, egy, tényleg egy... egy... Jó dobással megmenti a helyzetet, szerintem. Szerintem simán belefér. Engem azt mondod, hogy felesleges jogosítvány csinálni. Én beszállhatnék most egy kocsiba és elindulhatnék vele, lehet szerencsém lesz. Hát persze, egy alkalommal lehet, hogy szerencséd lesz. Lehet, ja, hogy nem. Megkockázhatod, hogy a szerencséd. Szerintem, csak szerintem ezt a tudást egyébként úgy lehet, úgy lehet jól fogni hogy, hogy mondjuk oké, okay, láttam a bombákat, de arra dobsz, olyan szerencsédben, hogy pont ezt valahol láttad, hogy hogy csinálják és emlékszel Mert amikor tanultál a bombákról, akkor voltak, hogy még pont ugyanilyen bomba, és pont ez volt. Vagy te pont megpróbálsz vezetni, úgy nem tudsz, de beülsz, és akkor nem működik az, hogy azt mondod, hogy láttad filmekbe, és pont Hát nem, sok formát játszottál, és akkor az egy autó. Igen, de akkor mindig tudsz, meg tudsz. Mondjuk ez, hogy a helikopter. Tehát itt van egy helikopter, vezes de! Hát jó, de érted? tehát hogy de most arról beszélünk, hogy legalább alapszinten képzett vagy a bombaszeléshez, vagy az alapszinten. Látnám a találná helikoptert. Az alap az, hogy bomba a... szerintem az bombásznál, az, az alap. Vételj, most arról beszélünk. De... Most arról beszélünk, de hogy az. A... A... Nem, nem, várj, várj, várj. Az a helikopter repül, és te vagy az egyetlen dolog, hogy tudod -e irányítani. Akkor odaülszelében láttam a helikoptert, és próbál megpróbálod megcsinálni, nem? De nem. Éppen az hogy... De akkor igazad, van, várod a halált ott a helikopter közepén. Hát, mester úgy látszik, azt akart, hogy meghaljon mind. Nem, de, de nem a mester én ilyenkor azt mondanám, a Kalamester a esetleg jó, nyilván dob mentővet a végén, de azért megpróbálod, hogy igen, ott megdobod a kockát, és akkor, hogyha sikerül, akkor izé. Tehát ez, ez, ez csak fantat hozzá Tehát, hogy, hogy megdobod kockát, és úristen, 20-as, és akkor basszus bevillan, hogy hogyan kell ezt vezetni. Szerintem Simán benne van. Az nekem nem van, hogy tényleg csak arra vagyok ki, tehát csak egy minimum, egy nagyon szerencsés dobásra ki a kia. Tehát csak egy nagyon szerencsés dobás tudja vinni a történetet. Az fasz. Hát nem, mert nyilván utána más, hogy vagy nem tudom. Egyrészt mondom, tehát ha bombánál vagyunk, vagy bárminél vagyunk, hogyha Senki nem képes ezen a kíváson, ne hagyatkozzunk már arra, hogy valaki szerencsés lesz. Ah, nem tudom. Nem tudom, én, én, én szerintem én simán én benne nem... van. De nincs értelme akkor, szerintem. Simán, én... benne... simán benne van, kihalunk legfeljebb, mind jó, oké. Okay. Hát de, én... de de, én az erről szól basszus, hogy ki fogunk halni. De ott sem arról szól, hogy ki, fo... ki fogtok halni de vannak enyhítő körülmények. É, te, de, de most, most Bétej, egyből... tehát hogy, hogy most arról beszélünk érte, hogy tényleg minden szarult szarul dölt, megöltük azt, ami aki tudott, meghalt az, aki esetleg tudott volna segíteni, elégettük az a kézikönyvet, stb. stb. stb. És akkor so hogy, mondod... mindet végeltek, és akkor ott fogy a végén, hogy jó, hát akkor ö, most vagy felrobbanunk, vagy Átfágolva és akkor lehet, hogy utána jön a, izé a kalandmester, és akkor hát nem vágtátok át, elkezdett pörögni, de megjelenik valaki, érted? Mert nem tudom, az tehát hogy... Ez... Kopá. Az meg kopá, az meg izé, tehát az más megint, hogy te mondasz most. Én szerintem simán benne van egy, egy szerencsés dobással megmenteni a helyzetet, amúgy. Persze, de nem úgy, hogy szerencsés dobással mented meg, de nem úgy hogy erre volt kihegyezve, hogy az az ember, aki nem képzett, az fog csinálni egy szerencsésdobást. Jó, de, de erről eddig nem is beszéltünk. De erről be, tehát hogy ha éppen hogy képzett, akkor, tehát hogyha esélye nincs megdobni, csak tényleg ez az egy százalék esélye van, akkor ez egy olyan kihívás, ami sz... miért van ott? Hát de, de, de, most, de most nehogy, tehát hogy ha meg akkor tényleg van más kiút, akkor meg miért ne adnánk neki azt az egy százalék esélyt, hogy megdobom? Tehát én nem, nem értem, hogy miért vagy annyira ellene. Tehát miért miért csak egy százalék esélye van rá. Igen de, igen, de most mondta, hogy akkor van másik kiút. Tehát, hogy érted, hogy hogyha van másik kiút, de azért én megpróbálom, de akkor azt mondod, másik kiút, az De ezt az te az soha nem mondtam. De úgy másik kijut, hogy van egy másik megoldás. Tehát, hogy maradjunk a bombás helyzetnél. Tehát, mit tudom, el is ühetnénk simán vagy valami. Jó, nyilván Ó, az nem az simán vagy valami. Az meg már a te hibád mond, hogy te neki mentél az az egy százalék de aljárt, hogy egy jobb utat kerestél volna. Azt alulírom, akkor az igazából nem a mesélékben jó, az a te hibád. É értem, értem, de hát én szerintem simán lehet, hogy olyan mókás helyzet egyébként, hogy Hát basszus, hirtelen nem <gül> tudok más, rá, megdobom is, hogy nem tudom, lehet beletöröm az állat és akkor az ablakon kell belemászni. Vagy bemászni. Hát ez szerintem sim simán lehet. Én, én, én, én szerintem simán oké ez. De miért? Én ezt nem tudom, hogy ez miért jó neked, hogy, hogy ki vagy téve egy sokkal nehezebb helyzetnek. fan, kibasztom mindenkivel rajtad kívül, akinek más a célja a játékkal, nem az, hogy izé dobáljunk. Hát de, de, de, de most figyelj, ott, ott egy képzetlen tolvaj, és akkor, ott, ott egy képzetlen tolvaj van egy ajtó, amit ki és akkor megpróbálja. Mert mit tudom én, képz, tényleg képzetlen tolvaj. Megpróbálja, beletörja, ezért nem lehet az ajtóba menni, akkor be kell mászni az ablakon, érted? De mi megpróbálta. Tudom, miért? De megpróbálta, mi a faszérmán tud a képzetlen tolvaj betörni az ajtót? de miért egy, egy level csapat, szar dobott is ennyi. És most ki kell azt neki szard, Jó, szardot, jó, akkor e, most ezt visszavonom. Érted, hogy egy százalék eséllyel miért próbálkozol meg valamivel De miért ne próbálkoznám meg? Mert bazenek azt hiszi a tolvaj, hogy ő nagyon nagy mestere basszus. Könyörgöm. Azt mondja, hogy ez simán kétom ezt az árat és nem megy. Hát itt az arányokról van a, szó. A, a a, tehát a karaktered idióta és azt játszott ki, az más. De, de Mételj, most arról beszélünk, hogy... Hogy... Hogyha van, hogyha van egy dolog, amit... Én meg szeretnék csinálni, azt hadd csináljam, hadd csináljam már meg, hogyha egy százék esélyem van. Kibaszok a csata, csapatom majd majd lerendezek vele. Hát ne... Most... Ez egy dobás, könyörgöm. Ez egy... K... Könyörgöm, ez egy kooperatív játék. Értem. steve is... A legtöbbet hozzá, És am, amikor tíz százék esélyed van a Steve-ra, akkor is néha megdobod, És akkor azt mondod, hogy hát nem sikerült, de te azt hiszed, hogy annyira szarul dobtad, hogy nem sikerült. Azt hiszed, hogy sikerült, de nem. És akkor mész vele együtt. Ilyen már volt, nem egyszer. 10% esélye volt a Stefnek és százatobot dobott is. Abszolút nem sikerült neki. De ugye kritikus üzé, és azt hitte, hogy sikerült. Ott a csapat, de mentél vele együtt, mert azt hitted, hogy, hogy, hogy működött a Stef. Ez, ez tök ugyanaz, csak fordítva. Tehát, hogy szerintem teljesen rendben van. Amúgy? Nem Szerintem, szerintem nem tudom. Én ezt nem tudom felfogni, hogy valami, egyrészt hogy olyan kihívás van előtted, amit nincs esélyed megcsinálni, de csak abban bízva, hogy hát lehet jót fog dobni, és lehet, hogy ez hátrányára, hátrányára van mindenki más játékának, leszarom, mert én ezt akarom csinálni. Ez ugyanaz, mint hogyha én rögtön az első alkalommal belekötök a városörbe és elkezdek verekedni, mert az én karakterem azt csinálta volna. Hát de figyelj, szerintem ilyen is volt már, szerintem ilyen is volt már egyébként. Ja, az nem jelenti azt, hogy jó. Hát nem jelenti azt, hogy de ez ilyen. Tehát ez a ez ezzel játszunk. Ráadásul úgy, hogy semmi esélyem nem lett volna meg rá, hogy... Hogy vagy nem tudom ilyesmi. értem. Mert hogy És akkor arról fog szólni, hogy ki kell szabadítani a várbörtönből, vagy izé a... Dutyi volt, az kész. És ez mekkora nehéz. Tehát, hogy ezt e e e e e e meg már megint ráharítod akkor a erre, hogy akkor a kurva nyát körülbelül. Mert akkor most már teljesen megszakadt az egész, csinálja Én szerintem teljesen rendben van. Nem azt mondom, Én hogy járható, de ez... most ez a, a fárész egyébként, hogy és, és, és hogy ha meg bejön az egy százalék, akkor meg őrület van. <síns> ha bejön. Ha bejön, persze, nyilvánvalóan ha bejön, az egy nagyon nagy ha, de az akkor meg őrület van. Az meg belefér, az, az, meg az az király De az nekem nem fér bele Ha 1%-es éjjed van, ne próbáld meg hát jó És amikor egy olyan köztes helyzetben van, hogy összehozzuk a tervet és egy es egy egyrészt akkor szor a terv Másrészt, miért van ilyen kihívás, az megint másik kérdés A harmadik meg, faszé próbálod meg Hát én, én nem tudom, bepróbálnám Jó ja. De várj, akkor mit, mi, mi, mi, hány százaléktől? Tehát ha mondjuk 1 100-ig vannak, az hány százalék nem próbálod be? 15-20-30 százalék? Tehát 20 mert... százalék azt nem próbálod. 20 százalat nem szállod. tehát akkor, ja. Hm. Jó. És ne kéne, szerintem. Meg senkinek mm. nem kéne. Na jó, ez nem igaz. Mert van ami, persze van az a helyzet, amikor muszáj megpróbálni. De nem az amikor, tehát az első példához visszatérve, az hogy ha mo most meg szeretném nézni És semmit nem értek hozzá, és hogy miért van előtted a kihívás, a másik kérdés De hogy, nem, jó Meg lesz az egy százalék, ne aggódj, jó, kihaltunk mind Nehéz helyzetben van hozva a kaladmester is Nehéz helyzetben van hozva mindenki más a játéktére Próbáltam már már most igazából ezt mondod? Hát a Jónikának, hogy 0,2 alá de volt, meg 0,3 egymás után? Az, az, az más is megpróbálta. Más, az máshogy űzé. Az de is e élet-halál kérdése mi? volt. 0,2 alá. 0,2 valami szerencsédobást kell neki kétszer dobni, vagy valamilyen hülyeség. J Jó, az a szerencsédobás az egy ilyen saját. Jó, én érted, de érted az a, lé a lényeget, hogy kétszer is meg volt egymás után, és túlélte. De azt, az, az a helyzet hozta, úgymond. Nem az, hogy lenne másik opció. Hát de, de... nem volt. Tehát érted, ezt kellett csinálnia. Erről beszéltünk az elmúlt 10 percben. Ez, ez volt a szipp... Nem, nem, erről beszéltünk, hanem arról beszéltünk, hogy a skill dobások. Tehát, hogy... Hogy... Miért van olyan skill check? Az alapja az volt, nem, hogy miért van olyan skill check, hogy 1% És én abba kötöttem bele, hogyha csak 1% esélyed van, akkor ne próbáld meg. É értem. Igen. Tehát, hogy a, amikor ezt hozta, tehát alapból hogy van ott, az a szkícek, az kiétsek. Mert így van. hozta a szituáció, könyörgöm. Tehát, hogy... Mi, így hozta, könyörgöm. Mert könyörögjél még. De, de... figyelj, vagyunk, vagyunk négy, négyen egy csapatban. Aha. Hárman tökéletesen értenek a bomba uh, hatástalanításához. De Igen. úgy alakult, de tényleg, teljesen úgy, úgy döntött a kocka, hárman kihalnak. De, de érted, hogy van ilyen szituáció. Igen, akkor meg kell próbálni. De tehát ezt magyarázom, hogy, hogy ne prób. De ezt, ezt, ezt nem magyaráztam végig. De könyör. Igen, nyilván az egy, egyedül elszaladhat. Nyilván elszaladhat, és akkor ott hagyja, mit, tudom, én a fél társait, meg hasonló elszaladhat nyilvánvalóan. De hogy ne próbálnál be? Könyör, ezt magyaráztam. Könyör, Hát. Én meg ezt magyarázom, hogy szaladjon el akkor inkább. Vagy hogy ez próbálja felszedni a csapattársait. Vagy van másik megoldás, hogy dobj el a bombát, ne próbálja hatásra, mint hogyha egy százalékot a van. Én nem tudom. Én nem tudom. egy úgy zone mint az A. Timi a fráncról beszélgettek. Te, te megdobbsz meg egy százalékos skill, chest, uh, skill próbát, nem. hogyha nem, te, te se dobbsz meg? Hm. Hogyha eldobhatod a bombát, bármi más lehetőséged lenne. Á, akkor, akkor bármi másról érek, nem pedig az egy százalét. nem tudom. Márk? Én szintén nem próbálnám megvalósítani. Nem próbálnám, Na, akkor egy-egy a három, mert hát, nem, nem tudom. Nem. nincs más lehetőség, de az megér, az megér az helyzet, ha nincs más lehetőség. De akkor azzal kell a lehetőségek érni, mi van. <síns> mm. Ha csak az, tehát de, de, a... mert... Csak erre mész rá, hogy az egy százalékot megdobod, miközben más lehetőség is lenni. Jó, jó, nyilv, nyilván az, a, akkor, az, akkor az az, az, az... Látod be, attól még nyugodtan fog fel azt, hogy mindenki mással kibaszol. Csak azért, mert te most ezt meg akarod dobni, mert milyen jó lesz, hogyha megvan az egy Ez igen, a dop, dop, akkor, dopamint. Akkor együtt élsz ezzel, ah, majd akkor, majd megoldja a mester majd megoldják a többiek. Na ne mindegy. Á, tudom? nem, nem tudom. Hogy... Na. <laughs> Na ez egy veszélyegetés. Na jó, én... én, én, én, én, én jó. Közétek az álláspontot fel, és azt elfogadom, hogy... Hogyha, nyilván, hogyha van rá lehetőség, akkor nem próbálom meg, ez egyértelmű, de szerintem... Nem tudom... Az nyilván értem, nyilván egy, egyet dobni szar, meg nyilván egyet dobni száz, száz oldalúval lehetetlen, de... Értem, mit mondasz, hogy milyen fasz Tehát Te arra hagyazol, hogy az hogy hogy minden skillt meg lehet dobni kis eséllyel, nagyon én kis Van nyilv Nyilván, nyilvánvalóan igen. És hogy milyen faszol, amikor azt megdobod. De mennyivel faszább az, hogyha alapból egy olyan kihívás előtt vagy, aminek esélyed is van. Én, én nyilván értem, de itt most az beszéltünk arról, hogy hogyha, hogyha maradunk a TTK-st, hogy van alapfok, vagy nem alapfok, hanem indulófok, meg mit tudom fel egészen, besterfokig, vagy nem tudom ilyesmi. Hogy, Tehát, hogy én azt, azt értékelem, hogyha induló indulófogknál is van esélyed, hogyha jó dobsz, akkor egy bonyolulta feladányt megdobni, mert éppen emlékezel rá, éppen mit tudom én pont most tízszer a tankönyvedben, vagy valami. Szerintem szer... ebből az extrémbe mentünk. Jó, ny nyilván, mert úgy... Elinsmered e... a bombát, és neki mész hatástalanítani, mert milyen jó lesz, hogyha az az 1%-ot megdobod. Jó, de most, tehát most azt mondom, én ott, ott indultunk szerintem el, hogyha van egy alapszintű tudásod, akkor szerintem azért legyen esélyed a nagyobb feladatot megcsinálni. És nyilván most utána kimentünk a dologból azzal, hogy extrém eseteket néztünk meg, a legvégét néztük meg, a legelejét néztük meg, de szerintem, szerintem az alapvetően tök jó dolog az kiélekni, hogyha van egy indulófokot, akkor azért tud valamilyen szinten üzni a dolgot. Ja. Szerintem. Persze, de az, hogy szinte egyáltalán nem értesz hozzá. Hát azért van indulófok. És az meg már úgy mondok, csak én meg ezt akartam mondani, hogy az a jó a skill hogyha olyan skilleket, tehát olyan skill csekek vannak, amikhez értenek is a karaktered. Hm. karaktered. Hát jó, nyilván igen. Mert az fasság, hogy úgy van előtted a zárt ajtó, hogy nem tud senki zárat törni, és nincs senkinek elég erős válla. Hát így, vagy, vagy igen, de érted, akkor, akkor meg ott, ott lehet, hogy a további meg szardobb háromszor egymás után, és akkor. Persze, az ott van, ez benne van, az, az ez van, ez dobta a gép. De az, hogy nem volt előtted a lehetőség se, ja, ja, vágom. én bekötök bele. És ezért, ezért szeretem a sok ritűzki mert így sok mindenhez lehet érteni, hmm. és sok mindent, sok mindennel el lehet látni egy karandot. Igen. Ja, jó, menjünk tovább. Igen, de ezt nem be is fejeztünk, mert most eléggé el el el el el elmékedtünk az, hogy képességdobás hogyan működjön, hogy elég magas a skill-led. És az, az arra mit gondolsz, hogy egész magas a skill arra kell izét dobni? Uh, igen. Szerintem Nekem van itt, tetszik egyébként a D&D-ben ez a... Ha nem ilyen stresszes vagy, akkor lehet az, hogy take és akkor dobnál. Most azt szerintem egy. Ez, ez ilyen jó, ilyen jól, jól működik, ez, amikor nem. Nem időre kell, hanem az, hogy. Te csak szeretné egy átlagos. Hát ez, átlagos ez eredményt. Sezt, én is nagyon szeretem. Ezt, ez igen, ez a. Mondjuk én ezt meghagynám, úgy ez a. Tehát a kalandmesteri Approval. Ez Mindenkét. Egy tehát hogy van egy csomó olyan, hogy az meg. A legjobb bombaszekértő vagy a világon és csak eléd raktak egy bombát, és még csak az időzítője sem megy, nyugodtan szét tudod szedni, uh -huh. igen bomba. Hogy, tehát, hogyha egy, egy gyakorló bombát raknunk el, akkor igen, hogyha bármilyen, bármilyen felkészült vagy, de az egy működő bomba, akkor már nem engedném, mondjuk. Aha. Meg az meg a másik, tehát, hogy ezt meg tovább lehet befolyásolni általában de értékekkel, tehát, hogyha egy nagyon bonyolult, meg stb., tehát, hogyha lecsökken úgymond a képességértéked különböző változókból, akkor persze dobni kell, mert valami történt, mm. vagy még stressz helyzeten kívül is lehet olyan, hogy egyszerűen megvettél bambuzdálva. Csak, de ez, ez tényleg a függ Amúgy ja, az hogy sim, automatikus siker, az nem egy, nem egy hülyeség. De egyébként szerintem a háziszabályként ezt használtuk amúgy, hogy Hagyok rá időt, és akkor mit tudom én, most nem jön senki, és akkor foglalkozok a zárva a meg ilyesmi, szerintem ez, ez, ez, ez jól működik így. És itt használtuk is mint szobály. Én szerintem. szerintem több, több rendszerben ez külön meg is van írva, hogy most, hogyha túlságosan nagy az érték, tehát hogy esélytelen, hogy túl alacsony dobja, akkor nincs értelme dobni. Meg Vannak olyan dolgok, amik egyszerint idővel. Vagy, tehát olyan esetekben miért ne hagyhat át, hogy sikerüljön egyszerűen csak felesleges időnként, hogy nincsen nincs a veszteség, vagy a bukásnak tétje, vagy hogy nem, nem tudsz bele rosszul kijönni, akkor minek szórakozni. Tehát ez szerintem, hogy adja magát bizonyos helyzetekben, mint bármi ellenszerben. Ja. Hmm. Bár mondjuk ez ilyen, hogy ez új, mondjuk visszatérve a kezdeményezés értékre, ez olyan, mint a meglepetés ereje, Ugye akkor ilyen a kezdeményezés, egyértelmű. A skill check is így sikerül, hogyha tiéd a, vagy van időd végig gondolni, akkor. mindegy. Sőt, van, ha elég időt a, hogy is van valami a megfelelő, vagy az alapból igénybe vendő időnek a 20 sorosát átrafordítató, akkor a 20-as dobnál azt is lehet venni, vagy tégmentén. egyik érdekes feladat. Aztán átlagban nem 20 dobásban fogsz egy húzás dobni, nem kevesebbbe, de ugye a flancsát, ugye? Na jó, ez Nem feltétlenül. Nem tudom. Statisztika furcsa. <gül> Csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítok. Hmm. Na jó, van, szerintem, szerintem végeztünk nagyjából. Ja. Erről a skillről szerintem még lehet egy adást csinálni, mert a franc tudja, nem tudom, mondjuk most elég elbeszéltük. Az, az egy külön adás is megérdemel szerintem, hogy az ilyen skillekről nagyon sokat lehet beszélni. Amúgy nem volt már adás, amikor beszélünk a skillekről. Nem biztos a volt, a, az, amúgy lehet. Csak. Azóta változott a véleményünk. Ja igen, igen, ja. igen. Azóta fejlődött. sokat tanultunk, igen. Hmm. Szintet léptünk. De amúgy tényleg lehet beszélünk a skillekről, a faszom tudja. És pörgetem de.. Spelllek. Szabálykönyvek. Nem lehet, hogy nem. Na jó van. Akkor. Ö... Köszönjük szépen, hogy itt volt. For... <köszönjük>, Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ö... És végignéztetek ezt a csodálatos adást, Begtartok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és hogyha tetszett ez az adás, akkor nyomjatok egy Follow vagy subscribe gombot és akkor sokat segítetek nekünk. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.com az gmail.com, tehát természetesen ez végigbetűvel van. Van egy csodálatos Discord-szervünk is, ahol néha így meg azt, hogy Twitch-en néha szokunk streamelni, szóval ott, ott látjátok, látjátok mikor lesznek, mert nyilvánvalóan nincsen rendes menetrendünk. Jó. És nem tudom, mit kellem még elmondanom, de hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. sziasztok. Ja, yeah, sziasztok. sziasztok, sziasztok. Sziasztok. Yeah.